Jo, nu var det så här att en morgon när fyra kom in till Camilla så fick de se att det stod en tjuv där och stoppade alla Camillas fina leksaker och dockor i en stor, stor säck. Och Fy och Jaffar skrek, det är en tjuv i Camillas rum, ta fast tjuven. Och så började den väldiga jakten på tjuven. Först börjar Fy jaga tjuven. Och tjuven sprang ut genom Camillas rum ute i hallen. Och Fy sprang efter, men han halkade och ramlade. Och då sprang Jaffar efter tjuven. Men tjuven satte kroppen för Jaffar. Och Jaffar flyg upp inom luften. Och då sprang Camilla efter tjuven. Men hon sprang rakt på en dörr så det sa. Och då sprang Mats efter tjuven. Men han, hur det han då, jag sprang rakt på en lampa. Då kom Jens. Och Jens sprang efter tjuven. Men han sprang rakt in i skafferiet. Och Jens, brakade in där, hade ju alla burkar och konserver. Vem kom då då? Jo, mormor! Då kom mormor efter tjuven, sprang efter tjuven men tjuven sprang just in i badrummet och mormor, hon halkar på mattan och rannade rakt i det badkar som var fullt med vatten. Och då sprang mamma efter tjuven och pappa sprang också efter tjuven men mamma och pappa, de krockar mitt på golvet och pangar huvudarna mot varandra. Och då kom Silla. Silla sprang. Silla? Silla det är går hund. Silla sprang efter tjuven. Men Silla sladdade på parkettgolvet och slog omkull ett helt skåp fullt med böcker och bruna saker. Och då sprang farmor efter tjuven. Men farmor sprang rakt på spisen och hade ner en massa kastruller och lock och stegpannor. Nu var alla på benen igen. Fy och Jaffa, Mats Jens, Camilla, mamma pappa, och mormor och farmor, och alla började jaga tjuveln. Och tjuveln, tjuveln stod i trappan. Och vi kastade oss efter honom, och vi ramlade i en enda stor hög nedför trappan. Och vi rullade vidare av bara farten, rakt ut genom en dörr. Och sen hela högen ut genom ett fönster. Och så rullade vi ner för en backe rak på kussor Och hela högen med kussor och allt rullade rakt in i en glasbil. Och så åt vi alla glas. Men tjuven var mycket. Ställ. Han hade bara ingen att leka med Så sen när det blev kväll Och vi hade lagat allt som gått sönder Och tjuven hade hjälpt till Böd jag tjuven på när potatis och sill Som jag serverade honom på en stor stor bricka Och var inte till honom där han skulle få sova I badkaret som vi har gjort om till den säng Men då halkar jag Ramla mitt i badkaret Där tjuven låg och badade Så vi och sille, Ja vi och sille, Ja vi och sille och potatis i badkaret Tjuven och jag